Eleccions Municipals 2011. Entrevista amb els candidats. Convergència i Unió està desenvolupant la seva campanya sota el lema Ara gestió, i és que la moderació i el rigor a la despesa són dos dels eixos principals del seu programa electoral, així com les fórmules per reactivar econòmicament el poble de Tiana. Enric Nolis repeteix com a cap de llista després d'haver passat els últims 4 anys al govern gràcies al pacte amb gent pel progrés de Tiana. Enric Nolis, benvingut. Molt bon dia i molt bon dia a tothom, a tots els tianencs i tianenques. Doncs, primera pregunta, quina és la prioritat del seu partit de cara als propers 4 anys? Bé, cada vegada que començo a parlar i que en tots els actes que he tingut Convergència o no ens vam espavilar una mica... Ja fa un temps ja eh, hem desenvolupat una, un conjunt d'actes. Jo com sempre començo parlant de quins són els, els valors o els principis que em marcaré o que ens marcarem a dintre de la, de, la, de la Federació de Convergència i Unió i com a responsable de candidatura quins són els valors que centraran en la nostra actuació. I els començo explicant perquè em sembla que, eh, que això és el... el el que marca la pauta d'actuació i els eixos fonamentals de tot, el de tot el que suposarà el desenvolupament de les activitats posteriors vull parlar d'aquests quatre valors eh, que, sempre us és, que sempre he explicat i que els que he vingut o heu tingut la, la gentilesa d'acompanyants en els actes que hem, de, que hem dut a terme doncs eh, ja us són familiars. El primer el primer d'ells és la honestetat i la sinceritat. Eh? I sempre explico que, que aquest és un principi com a eix fonamental de la nostra actuació. És a dir, jo crec que els polítics i els polítics locals eh, aquest és un, un, un principi fonamental. Eh? Hem, de, hem de vèncer ja el problema que suposa la desafecció dels ciutadans versus la política i un dels punts importants és actuar amb aquest amb aquest eh, principi bàsic com aquest concepte d'honestetat i sinceritat en tots els àmbits d'actuació de la vida això és important però en el de l'actuació la, política i en el d'actuació política local ho és molt el segon és el, el de la moderació i rigor el, la presentadora ha fet menció en això eh, en aquest moment i ha donat les circumstàncies en el, en el que ens estem bellugant el aquest és un, és un punt que també ha de presidir, o ha de ser al nord amb totes les actuacions, amb totes les actuacions dels responsables municipals. Eh? Els criteris de moderació. Per tant, som conscients del que els temps són difícils i, i, per tant, actuarem en conseqüència en el nostre desenvolupament de la tasca. De fet, el tercer... sí. Sí, no, repassi el tercer punt que, que volia i li faré una pregunta precisament amb aquesta moderació, no? perquè al llarg dels últims quatre anys, Convergència i Unió precisament ha estat el, de, el capdavant de la regidoria d'Hisenda i una de les complicades en els últims temps. Però ara li faré la pregunta a Cavi. Quan, quan, quan tu vulguis eh, si vols que la contesto ara te la contesto després bé, jo he fet menció a dos, a dos valors a dos valors que ens semblen fonamental. el tercer és el de la fermesa qualsevol que té una actuació en aquest camp de la política que té que actuar amb criteri de fermesa en aquests moments en què els temps no són fàcils doncs aquest és, és, un, és un és un valor imprescindible eh? els nostres companys que estan ara amb responsabilitat de govern més important ens estan donant exemple de com fer-ho jo l'últim, i potser és el més important, en, el, en, el, en els que tenim tasca de govern local, és el tema de la proximitat. Eh? Jo vull sapigué escoltar els missatges que ens donin a la societat tiarenca i, i, i, i ser o encapçalar un govern proper i ben comunicat amb el poble. És a dir... Mm, els que estem governant necessitem rebre a través de tots els mitjans les, els suggeriments, les, les peticions, les reclamacions les queixes, les felicitacions dels, dels ciutadans i hem d'estar molt amatents de tindre aquest, aquesta, aquest grau de comunicació sempre present amb nosaltres eh? això és el que jo califico com a valor de proximitat, segurament dels quatre que he mencionat en el cas de la política local és el més important i ara si em dius la pregunta Sí, no, i comentava que, que al llarg dels últims anys doncs, pel que fa referència a aquesta contenció pressupostària que han anat anunciant al llarg de la precampanya precisament al llarg dels últims 4 anys han estat ocupant la regidoria d'Hisenda i, i sabem que l'Ajuntament de Tiana al' igual que la majoria d'ajuntaments catalans doncs, es troben en un nivell d'endeutament de, doncs, que cal afrontar de cara als propers reptes, suposo Sí induubtablement el criteri de rigor i el criteri de moderació té que molt que veure amb tot el que és el món econòmic o el món, o el món dels números i dintre dels números, del que suposa la hisenda o l'economia o l'economia municipal. Nosaltres, com a copartíceps de la gestió durant els quatre anys que ara acaba hem tingut la responsabilitat de agenda, no solsament d'agenda, sinó d'altres moltes. Jo crec que un dels valors que Convergència, jo crec, jo valoro que un dels de que Convergència ha aportat en el govern que ara està al que, que està acabant i del qual m'en sento molt satisfet o raonablement satisfet, és aportar criteri de gestió, eh? És a dir, han aportat jo crec que és ha sigut una de les nostres aportacions en l'actuació municipal, a, a l'actuar amb criteris, amb criteris més gestió potser més criteris de gestió que són més comuns en la en la en el, en el funcionament de les, de les societats o de les entitats privades, de les societats privades, però hem aplicat alguns d'aquests criteris en el, en el món de l'administració i crec que han sigut molt ben rebuts i que ens han ajudat. Nosaltres, des del punt de vista del, de la hisenda, dels anys que acaben, que acabem de passar, doncs hem afrontat una, una situació molt complicada. En el 2007 quan vam arrencar no ens, vam, no ens imaginàvem que la situació se tindria al nivell de complicació que hem de tractar perfectament en l'any 2008, on ens podem prendre ja mecanismes des del punt de vista de la gestió municipal en tema econòmic, man mecanismes de correcció, és d'ajustament sriu amb la despesa, lo qual ens, van, ens han permès eh, tancar el, el, el període de l'any 2010, d'una manera raonable. És a dir, així com en el, en, en raonable positiva, els indicadors de les magnituds econòmiques de l'Ajuntament, la, resultat, bueno, hi ha una sèrie d'indicadors que no aburriré no ara en els, en els oients, i nosaltres en el 2010 els tenim en positiu, aquests indicadors, el qual vol dir que, així com altres administracions encara estan mmm, passant-les d'una d'una manera, manera complicada, doncs nosaltres el, el tenim ja un resultat, per supostar el tancament del 2010, que ens és favorable. Si em preguntes en disseny, et contestaré de temes d'endautament i de temes d'altres coses, uh -huh. però jo crec que, bueno, estic a la teva disposició. Clar, perquè de fet, quan parlem de, de xifres, sí que hem anat sentint, doncs, han anat evolucionant, no?, les arques municipals i en aquest sentit, doncs, molt a veure també doncs, amb... Amb, el, amb els diners que venen de l'estat espanyol, amb els diners que també que venen de la Generalitat, i en aquest cas doncs, ja sabem que els municipis que passessin del 70% d'endeutament no es poden endeutar al llarg d'aquest 2011 i aquest és el cas de Tiana. Nosaltres, en el... En el... En el cas de Tiana, no tenim previst en l'any en aquest any 2011ure treure, eh, treure cap inversió que es financiï amb endeutament extern. Notres estem ben planejar a l'any 2009 un pla de sanejament que hem actualitat en el 2010 que estem en amb fidelitat i i, i això ens permet haver tancat els, els resultats d'una manera amb d'una manera positiva. Des d'un punt de vista d'endeutament, estem tancat l'exercici del, del 2010 i tancarem el 2011 amb, amb un nivell d'endeutament inferior al que, al que vam tindre quan vam començar el mandat en el 2007. Mm -hmm. Continuem amb el tema econòmic, perquè un de, una de les qüestions importants del seu programa de govern és precisament doncs, les fórmules que posen sobre la taula per sortir de la crisi en l'àmbit local. Quines són aquestes propostes per reactivar el comerç o per reactivar l'economia local? Bé, nosaltres dintre del... del... He parlat jo de quins són els valors eh, el que també i eh, m'he referit a quatre valors també vull destacar quins són els eixos fonamentals o, el, o les àrees a les que farem un focus específic o un focus especial eh, començaré per la segona que és la que no em preguntes però em preguntaràs després què és tot el que té a veure amb la joventut amb el uh -huh. jovent i els esports Estem estic fermament convençut de que, de que Tiana serà el que la seva jovent... en el futur Tiana serà el que la seva joventut la faci ser, eh, per tant si tiana ha, ha d'anar millor i hi ha d'anar millor, hem de procurar que invertir i esmarçar esforços amb el jovent i amb el jovent sa i amb el jovent amb una activitat sana, lo qual té que mol que veure amb el lligam amb el, amb el, amb el, amb el lligam esportiu. Eh? per tant, aquí i en el, i en el programa hem fet un especial esforç amb el, que, amb el que això pot suposar la segona àrea eh, és, el, és el tema del desenvolupament desenvolupament i economia desenvolupament i promoció econòmica en l'arribar al mandat en l'any 2007 pràcticament era inexistent l'activitat de Tiana amb aquestes qüestions Tiana és, una, era, és un poble magnífic a continuació en un poble magnífic per viure, però tenia els seus focus d'actuació amb, amb, amb altres facetes molt, molt importants, com la, la cel·la de Tiana, poble d'art i cultura, no? És bé, és, bueno, és poble d'arte i cultura i d'altres coses. I en aquest moment ens eh, sembla que l'aix fonamental d'actuació el hem que dedicar a l'àrea de desenvolupament i de promoció econòmica. Nosaltres hem, hem, hem organitzat o hem planificat un reguitgell d'actuacions en l'àrea de promoció econòmica que pensem dur a terme en funció dels recursos econòmics i dels recursos tècnics que, que, que de podem disposar. Els eixos fonamentals d'actuació es basaran en, el, en compte el que, el que suposa el teixit productiu local, és a dir, els, el que són les empreses i els emprenedors locals, fomentar la dinamització comercial, un segon punt, Tercer, millorar les infraestructures que permetin aquest desenvolupament de l'activitat econòmica tiana. Quart, turisme i promoció del municipi. Ens sembla que un dels punts en els que ens hem de centrar dintre de l'àrea econòmica és potenciar les realitats turístiques i buscar-ne noves en el municipi. I per últim, com a cinquè punt, el tema de foment de l'ocupació i de la formació. És en aquest moment aquesta àrea del foment de l'ocupació és algo cosa que, donat la situació complicada d'atur que tenim a la societat, que no és que apreti explícitament a Tiana, però que comença a apretar, ens hem que preocupar per això. Per tant, el nostre programa d'actuació, programa senzill, està basat en aquests, en aquests quatre, aquests cinc eixos. Eh? Aturem-nos en algun d'ells perquè doncs, les presentacions que deien que han fet molt de tasca de precampanya, una d'elles doncs, estava centrada en aquesta qüestió econòmica i van posar molt d'èmfasi en el tema del turisme i de quina manera doncs, pot reactivar o, o pot suposar ingressos pels comerços de la vila, aquesta reactivació del turisme. Bé, dins del punt del turisme eh, i basant-nos en el que és el, els productes locals del municipi, eh, tentar promocionar les, les, totes les qüestions que tinguin que veure amb els productes mmm, i els sectors claus d'activitat de, econòmica del municipi, com són els cellers, la, la, la gastronomia, la, el món de la jardineria, el món del Tiana Verda. No? Per al tant, seguirem potenciant i promocionant les mosts, eh, les mostres i els avents que tinguin que veure amb això. Eh? La teixi, el tastia, la Setmana gastronòmica del Bolet, el Tiana Verda i noves que siguem capaços d'identificar i que semblin interessants col·laborar amb les administracions a la promoció de les empreses en projecció nacional i internacional. Això volem fer-ho amb les administracions que tenim voltant. el voltant. Consell Regulador de la Denominació d'Origen de l'Ella, el, el Consell de Promoció Turística Costa Brava a Maresme, etc. Recuperar les relacions amb la Serralada de Marina i amb l'Observatori Astronòmic per crear una oferta de turisme de proximitat. Valorar si la creació d'una oficina de turisme, una oficina d'informació turística és justificable a Tiana i treballar per, per dur-la a terme. Fet, Això dintre del món de que tu m'has mencionat, turisme. del món del turisme. De fet, estat utilitzant doncs, uns, uns verbs, allò de, de provar de treballar o mirar de, de, de contemplar-ho com a possibilitat, és a dir, que no assumeixen compromisos allò ben ferm sobre la taula, sinó que també al llarg de tots aquests temps en els seus actes electorals han anat dient que no assumiran reptes o no assumiran compromisos que després no puguin tirar endavant per qüestions econòmiques. Sí, i, i després també volia dir que eh, ens, ens centrarem en tot l'àmbit de les actuacions, i també en l'àmbit econòmic, amb les coses que siguin més properes i que ens siguin més senzilles i que els ciutadans siguin més capaços d'apreciar de, de, de forma imminent o de forma immediata. Mm. Mm en el món, en, en tot l'àmbit d'actuació, no solament en Colòmic, en tot l'àmbit d'actuació, no, crec que no és noble ni seria seriós en aquest moment assolir compromisos que eh, puguin tindre dificultat d'execució. De, eh? Ja parlant de temes d'inversions, o tant parlant de temes d'execucions, per tant, i per dir-ho en termes col·loquials, no estirarem més el braç que la mànica i farem tot allò que siguem capaços de fer i de dur a terme ia volia, volia incidir dintre del tema de, de la promoció econòmica que per, per promocionar econòmicament atiana necessitem desenvolupar una millora important en el tema de les infraestructures. Eh? Per tant, hi ha una qüestió que és fonamental, que una infraestructura molt necessària per millorar i de que Tiana adoleix o té, té, té una, una mancança clara, que és tot el tema de la, de la infraestructura de comunicacions. Eh? Nosaltres en aquest moment el que, el que estem apuntant és implantació d'una xarxa de banda ampla en el municipi que faciliti l'accessibilitat a tothom evidentment, l'accessibilitat a Internet però fonamentalment pensant amb els emprendedors i amb els empresaris i amb els empresaris locals. Per què? Pues perquè quan un poble o fa uns anys parlàvem de desenvolupament industrial parlàvem de desenvolupament de el que suposava les comunicacions i parlaven de carreteres, parlaven de ferrocarrils, parlam d'aeroports, la... parlaven de ports en el cas de transport marítim. Avui dia tot això d'aquí amb el món actual, té un altre vertent que és el món de la comunicació i el món del món virtual, el món de la, del 2.0 que en dia doncs bé Tiana necessita tindre una que els, que els emprenedorss, que els empresaris i també els particulars puguin accedir a Internet d'una manera eficaç. localcal vol dir que amb un caudal de comunicació de pujada i de baixada que tingui una, una, un rendiment, un rendiment adequat i que tot això es pugui fer amb un cost amb un cost adequat en, degut a la situació actual que tenim això no passa, eh? el caudal és insuficient i el cost és massa elevat, o molt elevat Uh, deixem ser, ja sembla, la qüestió econòmica i la qüestió de promoció del comerç. Abans ha fet referència a la joventut i, doncs, les propostes voldria, que tenen. Jo voldria, en, en, en, voldria, perquè em sembla que és important, uh -huh. voldria adreçar un parell, un, un parell de mensatges addicional, perquè m'has parlat de, de, de turisme dintre del que és el món de la promoció econòmica. I jo t'he parlat de turisme i de millora de les infraestructures. Eh, jo crec que, que Tiana m, pot ser seu i dir és i, i de d'una activitat empresarial superior a la que ara té. evidentment que potenciarem i fomentarem tot el que és el comerç local i la, la, la infraestructura de comerç de proximitat cara, ara que ara tenim i no prendrem cap mesura que atendi contra ella eh? I això és un, aquest sí que és un compromís aquest sí que és un compromís ferm llavors per facilitar en els, en els emprenedors i en els petits empresaris locals el que vull és valorar i analitzar això que et deia, la creació d'un possible viver d'empreses eh, per poder-li donar-los aquestes facilitats i això ho vull fer encomunant l'esforç amb, amb algun municipi veí. Eh? Vull dir, llavors estic pensant molt clarament amb, amb el municipi de Montgat, perquè en el tema de promoció econòmica ens porta una certa avantatge, en qüestions que està duint a terme, que nosaltres ens en podem aprofitar i en canvi aquest tema del vídeo d'empreses no, no el tenen implantat. Llavors valoraríem el fet d'implantar-ho conjuntament. Aquesta és el que el que, volia, el que volia afegir per tancar el tema de desenvolupament econòmic. Bé, no ens queden massa minuts d'aquesta entrevista, però sí que... Com voldria... que no ens massa minuts? No ho queden masses, però sí que voldria aprofitar els últims minuts per parlar una mica de valoració valoració de, dels últims quatre anys, sobretot del pacte de govern, no? perquè molt se n'ha parlat de, de que a priori hi havien sensibilitats diferents dels dos partits doncs en temes com, per exemple, el de l'urbanisme. Com s'ha portat a doncs, la conjunció i els pactes al el treball... Estimada amb... Patrícia, jo vull parlar de jovent, també. Eh? Però vull parlar Però de jovent perquè... Però tant, i vull que em faci valoració d'aquest tema. Sí. Sí. Llavors, no et preocupis, farem la valoració si em dones una mica més de temps. La, la, la valoració, i crec que la he manifestat, em sento globalment satisfet uh -huh. de l'actuació durant aquests quatre anys de govern i del pacte que en el seu moment vam establir. Les relacions amb l'equip del govern han, han sigut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 Hem tingut durant, durant aquests anys de, de govern han tingut la responsabilitat de moltes, de, de moltes regidories i han tingut les sóns de joventut, sanitat, serveis públics i gent promoció i organització municipal. però han tingut la corresponsabilitat de totes les que portaven els nostres, els nostres companys de govern entre ells, les de, les d'urbanisme, les de cultura, les d'ensenyament, totes les que ells portaven, això som absolutament corresponsables. Ells han sigut corresponsables de tot el que nosaltres han fet i nosaltres han sigut corresponsables de tot el que ells han fet. I els seus possibles votants doncs, segurament també estaran interessats a conèixer eh, les seves perspectives de cara a, a futurs pactes, no? eh, si estarien oberts doncs, a pactar amb qualsevol el 23 de, a partir del 23 de maig. Sí, jo... jo la... Sí, en aquest moment això no està, no està en absolut decidit ni, ni, ni inclús massa pensat. Jo la, la, la meva per la meva manera de fer, jo crec que he donat, he donat proves durant aquests quatre anys eh, que el poble m'ha anat, anat coneguent, la meva manera de fer és, és molt la manera de fer de Convergència Unió ens, ens, ens, ens han servit ha uns principis d'actuació que són els de Convergència Unió, jo penso eh, i no he examinat els programes dels, dels, de les altres opcions encara que he parlat amb ells de que les, la, la problemàtica i del que ens preocupa a tots a Tiana no veiem unes, un, un, un tractament excessivament diferent d'una opció a l'altra. per tant, el pacte basat en això té que ser, té que ser senzill. Eh? Jo és el que sí que vull dir i aquest és, aquest és un altre compromís que aquí fou en fermesa, és de que si tinc la responsabilitat del govern de Tiana, no governarem crispació. Eh? Jo crec que, per lo que acabo de dir, les posicions entre els diferents grups no estan allunyades per poder arribar a eh, solucions eh, consensuades o solucions que puguem compartir entre dos, o potser cedint una mica o cedint molt, però no, hi ha, no, hi ha, no favoriré la crispació. La crispació no du res no de, de, de bo no porta res i, i genera una imatge en, els, en el veïnat que és absolutament horrorosa eh? llavors, com que estic convençut d'això i que estic convençut de que això no és bo, jo, si tinc l'oportunitat de governar, no farem crispació i per tant, quins són els seus objectius? O sigui, o, o com valoraria positivament els resultats de les eleccions del 22 de maig? Els meus objectius, i com que tu has estat a les meves presentacions, me'ls me has sentit dir, eh, els meus objectius és a partir del 22 de maig tindre l'opció de tornar a governar a Tiana i la meva esperança, el meu altre objectiu o el meu repte és governar des de la posició de lideratge és a dir, després de 4 de, de anys d'haver participat en el govern i d'haver portat els, els, els nostres valors i la nostra manera de fer i això que et deia portant criteris com és la gestió doncs a partir del, del 22 de maig jo penso que Convergència té que tornar a recuperar l'estar en el govern però estar en el govern des del cap de dalt el fet que en àmbit català la Generalitat, doncs, hi hagi hagut aquest canvi de govern, creu que li influirà mm, positivament? Home, jo crec que en aquest moment... Eh, si parleixem d'onades doncs evidentment estem en una onada que ens és favorable si, ens, si, si, si parlem de relacions amb les altres administracions doncs evidentment eh, en, en el govern de Tiana liderat per, per Convergència serà més fàcil parlar amb la Generalitat i a lo millor amb altres administracions que poden canviar de, de signa i a lo millor ser de signe, de signe nacionalista o de signe convergent a partir del resultat del 22 de maig M estic parlant de la Diputació i estic parlant de l'àrea metropolitana Ah, parlem també de cultura perquè doncs, abans ha fet referència a una menció, allò de Tiana Vila d'Art i de Cultura, que, que també en una de les seves presentacions van recordar que és una, és una frase que, que, doncs, que van dir els Convergents ara ja fa uns quants anys i que continuaran treballant en, aquesta, en aquest lema. Nosaltres, eh, com a Convergència i en la, la reunió que vam tindre la setmana passada, en la qual vam presentar, entre altres coses, el programa de cultura, es va recordar quina havia sigut l'aportació de convergència en el món cultural tianenc durant des de fa molts anys, entre ells aquesta fase que deies de tiana, poble d'art i cultura. També vaig fer èmfasis, en la part que jo vaig poder intervindre, que la cultura així com els esports, perquè em sembla que no em quedarà temps de parlar dels esports, eh? em, em, em, vull, em vull centrar tota l'actuació cultural i l'actuació esportiva amb el que siguin capaç de portar les entitats. Eh? Sempre repeteixo que Tiana té una riquesa important en el món cultural i en el món esportiu, i llavors, muntat en el cavall aquests de les, de les entitats, és en el que desenvoluparem l'activitat cultural i activitat esportiva. Nosaltres actuarem de facilitadors i si, i si veiem que la cosa no corre el suficientment fluïda, doncs actuarem una mica més d'empanyadors, però el, ens centrarem i validarem molt del, el, el, el món cultural i el món esportiu amb en en les entitats. El, un dels focus pel qual hem d'aconseguir que Tiana sigui pol d'atracció d'altra gent, no solament de la gent de Tiana, ha de continuar sent l'art i la cultura. Tiana és un pou d'artistes, Tiana és un prou d'emprenedors, Tiana és un pol de creatius i això d'aquí ho, ho, ho seguirem potenciant. I quina és la línia d'actuació més important en l'àmbit esportiu que, que tant doncs, té ganes de, de manifestar a la ciutadania? No sabria dir-te quina és més important, eh? perquè lo que, que sí és en l'àmbit de jovent uh -huh. i d'esports eh? Nos apostem per una joventut sana nosaltres hi volem donar resposta en tots els temes que ells siguin capaços de plantejar-se des del punt de vista d'emprenedoria això té que veure amb el món de la promoció econòmica els apostem per ells amb tot el que sigui donar i més facilitats per l'accés a l'habitatge volem que els joves tianencs visquin a Tiana, per tant el, el, el pla local d'habitatge que ja està desenvolupat en, doncs ens marca la pauta d'actuació i continuarem siguent fidèls amb ells des del punt de vista d'esports doncs estem molt contents amb l'actuació la, esportiva que s'ha tingut fins ara s'han incorporat, incorporat nous esports a la pràctica habitual dels esports de Tiana i en volem, en, en volem seguir portant de nous eh? en volem, en volem que hagin nous esports recordo que tenim ara com a nous tenim el futbol sala el bàsquet, el vòlei doncs volem seguir important de, important de nous aquí són aquests aquests nous pues volem estem parlant de, de sanerisme, estem parlant del deports esports d'aigua, estem parlant de vela i tot això ho podem fer amb conjunció amb l'acttuacions amb mancomunades aquesta paraula que he utilitzat o actuacions en conjunció amb el que són els, els, els municipis veïns. Això és esport i esport per tothom. Volem potenciar l'esport de totes les edats. Eh? Un petit detall de el que ens afecten els esports és que volem, volem optimitzar la utilització dels espais esportius, especialment el del, els més, els més els que, els que són més apreciats com és el pavelló, eh, volem optimitzar la utilització de tot això i entenem que hi ha un, una, un segment d'edat, que és l'assement de la de gent gran que segurament amb una oferta esportiva eh, adequada podrien, podrien tenir una franja horària en la qual poden desenvolupar la seva pràctica esportiva molt bé, doncs. coses dels esports. ara ja ens queden pocs segons, que sí que m'agradaria doncs, que pogués adreçar un missatge als ciutadans de Tiana doncs, per doncs, això plantejar Convergència i Unió com la millor opció per Tiana. Bé, doncs, quants segons em deixes? Un minut. Uh, bé, amics i amigues de Tiana, el que jo us vull demanar és el, el vostre vot, eh? el vostre vot el proper 22 de maig. Jo, com he mencionat, duraré a terme una tasca de govern sense crispació, com sempre ho han fet Convergència i Unió i d'acord amb la vostra manera de fer. Portaré a terme l'acció de govern liderant un equip de gent, de gent molt maca, gent de Tiana, gent que estima Tiana, que és els que tots els que m'acompanyen i que composen la llista gent, a més, amb capacitat i compromís per, i dedicació per dur a terme una feina ben feta, de la qual tindré oportunitat de fer balanç el capament del mandat. En els temps difícils que estem vivint, volem aconseguir una tiana que cada dia sigui millor per viure, que doni resposta a les necessitats, les necessitats del dia a dia, i que recolzi noves iniciatives que ajudin al nostre poble en aspectes econòmics, socials, socials culturals i ambientals. I, per últim, vull recordar-vos amb tota força el nostre lema per acomiadar-me. Amb eh? Convergència i Unió, a Tiana, ara gestió. Doncs, Enric Nolis, moltes gràcies. Gràcies a tu i a tots els que ens escolten.